Я вже перебіг його запою краще вивчила, ніж колись в училищі клініку інфаркту «Міокарда». Пляшка йому зараз потрібна. Він не допив, мусить добрати норму, бо поки не нап'ється до своєї мірки, не засне. Всі нормальні мужики не беруться під зав'язку і спати. Щастить їхнім жінкам. А цей уже дві ночі не спить і мені не дає. Замордував. Змучилася я бабусю. Хай уже нап'ється до смерті і засне. Хоч і навіки. Бо я більше не витримаю. В голосі Валентини уперше за весь час прорізалося стільки гіркоти, яку вона раніше ретельно ховала від бабусі, що Варвара Федорівна злякалася. Гіркота була не просто гіркою, приречено гіркою, безнадійною. Це викликало страх. «Донечко, тікай від нього! До мене в село! Проживемо якось, у мене пенсія, садочок, господарство!» «Бабусенько, дорогенька, куди ж я від нього?» «Він без мене пропаде!» Цієї миті, впустивши клубок холоду з балкона, на кухню повернувся Станіслав. «Валюшенько, я без тебе пропаду!» «Пропаду!» «Пропаду! Ти одна у мене, а я тебе люблю!» «Люблю до віку!» «Давай закуримо!» «Варваро Федорівно, давайте закуримо!» «Я не палю!» «А я палю!» «Давайте закуримо!» «Я не палю!» «А де мої сигарети?» Сигарети лежали на видному місці, там, куди він їх щойно кинув. «Де мої сигарети, сучко? Ти навмисно заховала мої сигарети?» Валя спокійно, наче не чула, ніжного звертання подала сигарети. За вікнами лягла рання зимова ніч. Десь чулися звуки музики за стіною. Стояв тихий гомін. Мабуть, до сусідки таки прийшли гості. «Господи, невже довкола люди живуть нормальним людським життям?» Невже не всі посходили з розуму? Не всі поспивалися? Бабусю, давайте я вам постелю. Ви ж з дороги стомлені. Як ваш ревматизм? Ой, доню, що зараз вартий мій ревматизм? Як у тебе така біда? Хіба ж я спатиму? Як засну? Цей нелюд об'є тебе. Та нехай уже об'є. Як так жити, бабусенько, то краще? Дитину, перехрестися. Хіба можна таке говорити проти ночі? Можна, мабуть, можна. Як можна таке робити? То, що варті слова. Валюшенько, де ти? Ходи сюди, моя зіронько. Де мої сигарети? Варвару Федорівна, давайте закуримо. Я не палю, а я палю. Давайте закуримо. Валюхо, де мої сигарети? Куди ти поділа мої сигарети? Ти навмисно ховаєш мої сигарети. Ти вже їх усіх викурила, мої сигарети? Зараз я піду, куплю мені мої сигарети. Господи, тільки не це. Зараз він піде у цілодобовий магазин Бо відкривали їх тепер на кожному перехресті, Будь вони прокляті. І ті, хто відкривав, і ті, хто це дозволив. Донечко, та що це з тобою? Не клини, не можна. А споювати людей можна? Ці ж магазини не для того, щоб хліб продавати, а для того, щоб горілку. Підіть, запитайте, що в них уночі купують? Тільки загорати й горілку. збагачуються на нашій біді, пізнесмени чортові. А хто ж уночі вулицями тиняється? Тільки така сама п'янь. «Ще заріжу до дідькової матері». Варвара Федорівна відчула, що потроху божеволіє. Ця ніч, глуха й чорна, видавалася нескінченною. Щохвилини Саніслав була одне й те саме. «Давайте запалимо! Де мої сигарети? Ти сховала мої сигарети!» То обзивав Алюшу, то присягався в коханні, то кидався обнімати, то проклинав. Минула дванадцята, перша. «Варвара Федорівна, як я вас люблю! Давайте закуримо! Разом закуримо!» Підемо на балкон і закуримо. Я не палю. А я палю. Давайте закуримо і вип'ємо. Ні, не вип'ємо. Я взагалі не п'ю. Хірня. Ви вгадали, бабусенько? Він справді вихиляв келишок горілки, кидав його на підлогу і мчав у туалет, який тримав постійно відчиненим. Ставав на коліна перед унітазом і починав блювати. Довго, голосно, огидно. Десь за стіною чувся п'яний спів. Варварі Федорівні – Здалося, що увесь світ зсунувся з глузду, що всі довкола перепилися, що якісь безформні, п'яні тіні ховаються в кутках кухні і зараз повзають, щоб побити їх з валюшкою. Усе в світі втратило глузд, зміст і порядок. Залишилося одне бажання, щоб це, бодай, колись припинилося, щоб ця тінь, що металася по квартирі, нарешті або лягла і сумирно заснула або впала і вмерла.